Тому на початку нового поселення майже кожна жінка з новоприбулих знаходила собі якусь працю, щоб в'язати докупи кінці домашнього господарства. Редактор Курдидик зараджував собі інакше – брав товари у кредит і позики. Він був дуже побожний і ходив часто до сповіді в церкві Святого Миколая, де не було закритої сповідальниці, а люди просто підходили до священника, який сидів у кріслі, клякали і прилюдно сповідались на очах усієї пастви. Тож парафіяни розповідали, що сповідь редактора завжди була довготривала і колоритна, бо він при сповіді щось гаряче розповідав священникові, часто розводячи і вимахуючи довжелезними руками. Незабаром, уже у Вінніпезі, редактор Курдедик перейшов до українського католицького тижневика «Поступ», де працював аж до виходу на пенсію. Редактор Василь Софронів-Левицький. Контраст до кордидика. Стрункий, зеляно посивілим волоссям, спокійний, розсудливий, визначався особливим почуттям гумору. Товариський, але стриманий. І він радше був би письменником, ніж редактором. Написав новели, які в Галичині вийшли збіркою «Липнева отрута». Новий шлях видав її вдруге. Коли я читав цю книжку, на нашій вулиці цвіли розлоги липи і пражило сонце. Я ніби вживався у майстерні імпресіоністичні образи книги і ще відчуваючи отяжілість від лепневого цвіту, ходив, мов отруєний. Студіював Левицький деякий час у Франції, але через брак коштів повернувся до Галичини і працював редактором у військово-історичному журналі «Червона калина», Львові. Він був наймолодшим українським січовим стрільцем. Розповідав, що це йому принесло багато несподіванок, а раз ідучи побачив перед собою підстаршину і тільки зібрався, як належить відсалютувати, як той перший відсалютував Левицькому, сказавши йому здивованому «Тобі, як наймолодшому у Сусові, повинен і генерал віддавати честь» приїхав до Канади з дружиною і малим синком за спонсорської допомоги свого старшого приятеля Мазурика, який і знайшов йому працю в видавництві англомовного щоденника. Левицький зрадів і пішов на посаду редактора. Коли прийшов до праці, йому дали замість пера мітлу і замість паперу ганчірку для витирання пилу у редакторських кабінетах. Очевидно, і він образився більше на свого приятеля, ніж на видавництво, і одразу пішов, не взявши мітлив руки. І добре зробив. Його дружина, як говорили, закидала своєму мужеві, що він недооцінює себе і не використовує як слід свого таланту. Після своєї першої невдалої редакторської праці він став малярем. Працював у мистецькій галереї і робив рамки на картини. Коли я з ним познайомився у вільному слові, він уже мав автомобіль Volkswagen і дачу в українській оселі «Полтава». Тобто на той час великий успіх. Курдедик і Левицький належали до львівського «Парнасу», який гуртував митців, поетів і акторів різної масті. Це була західноукраїнська богема. Про свій «Парнас» його члени творили самі собі легенди – не наче в світі грецького бога Аполлона і його сестер Мус. Знаменитий Едвард Козак Еко, продовжуючи ту традицію, впорскував деякий гумор і сатиру в атмосферу паранастів-емігрантів, згадавши і наших двох редакторів у вірші під вище поданою назвою. Софронів під подом у Шпарку до свершчиків Хайлищ Курновби. Курдика порівнював з Когутом. З цим затримайся, батьку, до ночі. Аж перший Курди-дик запіє. Я тоді одружився, і Тарнавський запропонував мені перейти до його нового бюро, даючи мені на 10 доларів більше, ніж я заробляв у вільному слові, тобто по 65 доларів на тиждень. Я пішов сказати Рососі про пропозицію Тарнавського. Росоха не приховував свого задоволення і відповів, що мені, одруженому, тепер треба більше грошей, а він не має з чого платити, бо вільне слово має великі борги, які наробила стара адміністрація. Так я опинився на новій роботі з подібними обов'язками, як на попередній, разом із редактором Левицьким, якого Тарнавський теж забрав до нового шляху. Бюро «Нового шляху» було відкрито в домівці Українського національного об'єднання «Торонто-Захід». Це був старий будинок, який обігрівався ще вугіллям. На партері мешкав непоказний господар дому Трофим Остапчук, дуже колоритна особа, як я пізніше довідався. Малий, рухливий і говіркий. Він мав двох малих дітей – хлопця і дівчинку. Після першого приходу більшовиків – на його волинь і він купив паспорт на інше прізвище і подався в глиб Радянського Союзу. Але коли вибухнула німецько-радянська війна, його, як зрештою усіх неблагонадіжних западників, вислали десь на роботи. З тих робіт він урятувався, вступивши до польської армії генерала Андерса. Був у Ірані а згодом з Єгипту його завербували до частини для особливих доручень, що складалися з українців. Вишколювались вони у Великій Британії. Він два рази з групою вояків на парашутах злітав за німецьким фронтом на Волині з певними завданнями. Перший раз вони перевели до англійського війська майора НКВДста через Карпати, Румунію і Йогославію, де його передали англійським властям. Другий десант не вдався. Їх викрили німці через одного свого шпигуна, який був між ними і якого на гарячому спіймали, коли він через радіо зв'язувався з німецькими літаками, що кружляли понад ними. Там його командир на місці роззброїв, іменем короля засудив на смерть за зраду,